Mânia. Mânia omului nu lucrează nepre lui Dumnezeu. Iacov, capitolul 1, versetul 20. Nebunul îndată își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde o cara. Proverbe, capitolul 12, versetul 16. Furia este fără milă și mânia năvalnică. Proverbe, capitolul 27, versetul 4. Mânia locuiește în sânul nebunilor. Egleziastul, capitolul 7, versetul 9 Mânia este un drum spre ucidere. Mânia este un mare dușman al vieții duhovnicește, al rugăciunii, al păcii, al dragostei și al bucuriei în Hristos. Mânia este o sabie pe care o împlântăm în propriul nostru corp. Mânie este scânteia diavolului, pe care o aruncă în carul cu fâna al vieții, data aprinde și nimicește totul. Mânie este arma cea mai eficace pe care diavolul caută să o pună în mâna omului, cu ea face cele mai multe victime. Mânie este gazul otrăvitor al diavolului, care izgonește adevărul din inimă. Mânia este un prilej pe care omul îl dă diavolului ca să-l tărască în păcate grele. Strigarea este oxigenul care întreține focul mâniei și îl mărește. Mânioșii sunt vânatul care vine în fața vânătorului, diavol, pe drumul cel mai drept. Toate hotărârile luate la mânie duc la dezastru și la urmări ce nu mai pot fi îndreptate niciodată. Într-un fel sau altul, mânia duce la ucidere. Ucide dragostea, ucide buna înțelegere între două suflete, ucide rațiunea, ucide credința, ucide rugăciunea, ucide tot ce-i bine și dă viață la tot ce-i rău. Faptele izvorâte din mânie lasă urme adânci și adesea nu mai pot fi îndreptate niciodată. Cum să îndrepți o ucidere? Cum să îi mai dai viață celui ce ai luat-o? Mâniosul întotdeauna seamănă cu diavolul și întotdeauna urmărește uciderea adevărului și a dragostei. Domnul Isus nu poate locui într-o inimă mânioasă. Furtuna mâniei scufundă corabia vieții noastre duhovnicești în marea fără de legilor. Mânia stinge lumina omului și astfel nu mai poate cunoaște drumul cel adevărat care duce la Dumnezeu. Mânia infectează tot ce ai bun în tine, dacă îi deschizi ușa să intre în inima ta. Mânia mănâncă puterea omului, de nu se mai poate mișca spre ce este bun și necesar vieții. Mânia răpește mintea omului și îl împiedică să judece drept. Mânia și pofta sunt caii care trag carul trupului și al sufletului spre toate păcatele. Iuțimea ta e firul gândirii drepte și paralizează lucrarea adevărului. Nici o hotărâre să nu luăm la mânie și dacă vrem să scăpăm de păcate mari. O singură mânie ne este îngăduită, să ne mâniem pe mânie. Cine se mânie își scurtează propria lui viață. Mânia și beția, două rele din care se nasc toate relele. Dacă simțim nevoia să ne mâniem, să ne mâniem pe diavolul. Mânia întunecă mintea. Dovada că ești pocăit este că nu mai păstrezi mânie. Cu cât cineva se înrădăcinează mai mult în Hristos, cu atât trăiește mai mult sfințenia și dragostea, cu atât se mânie mai puțin, ajungând la starea de a nu se mai mânia. Mânia vine pe neașteptate, dar din partea noastră se cere să o stăpânim, să-i punem îndată frâul pe care ni l-a dăruit harul lui Dumnezeu. Amânare și apoi rugăciune. Când vine mânia la cel credincios, el nu-i spune bun venit, ce o ține la ușă, pentru că, oricât ar fi de dreaptă, lasă în urma ei amărăciune. Oriunde se ivește mânia, neprihănirea lui Dumnezeu nu om păgubește. Mânie este o unealtă a diavolului, care dacă este primită și păstrată în inimă, lucrează în om chipul veacului păcătos. Poți pierde într-o clipă de mânie ceea ce ai câștigat cu trudă în ani îndelungați. În clipa când a venit mânia în inima ta, te-ai deschis în întregime pentru diavolul. El intră în voi în toate încăperile ființei tale, jefuindu-te de tot ce-i bun și dumnezeiesc. Creștinul mânios nu mai poate lucra pentru Dumnezeu, pentru pacea și dragostea pe care o dă harul mântuirii, adus prin Domnul Isus. Sufletul omului este foarte inflamabil, se aprinde repede când este vorba de mânie. Mânia este un vânt care stinge flacăra rațiunii. La mânie dai prilej diavolului să vorbească prin tine. Mântuirea Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit. Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele 30-31 Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Roman capitolul 10, versetul 9 Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu cutremur. Filipen, capitolul 2, versetul 12 Mântuirea este darul lui Dumnezeu, dar desăvârșirea este truda noastră. Dați-vă și voi toate silințele, scrie în 2 Petru, capitolul 1, versetul 5. Mântuirea este un dar al harului lui Dumnezeu, dar ea a costat mult. Numai ceea ce costă mult este de calitate. Mântuirea este în întregime lucrarea Harului, iar omul nu trebuie să facă altceva decât să o primească. Mântuirea este Hristos în noi, prin credință. Mântuirea este Dumnezeu în noi, Hristos în noi, și aceasta este cu putință numai prin iubire. Mântuirea este recunoașterea a ceea ce vrea și face Dumnezeu pentru noi. Mântuirea este rodul plecării lui Dumnezeu spre noi păcătoșii prin întruparea Fiului Său, Isus Hristos. Mântuirea este mai mult decât fuga de mânia viitoare. Ea este, trebuie să fie, purtătoare de viață și binecuvântare pentru alții. Începutul mântuirii este recunoașterea stării tale păcătoase și dorința sinceră de schimbare a vieții. Știința a mântuirii este știința tuturor științelor. Mântuirea înseamnă ură față de păcat și dragoste înfocată față de Dumnezeu și tot ce-i dumnezeiesc. O inimă mântuită este o casă a Domnului, dar mântuirea se păstrează numai în liniște și pace. Siguranța mântuirii este sufletul propășirii și al sporului. Mântuirea înseamnă Atingere prin credință de Domnul Isus. Adevărata mântuire este smulgerea din rădăcini a oricărei patim care hrănește firea veche. Numai când iertarea este unită cu sfințirea și sfințirea unită cu trăirea necurmată înaintea lui Dumnezeu, aduce în noi viața cea adevărată pe care o dă noul legământ. Mântuirea nu vine singură în viața omului credincios ci vine însoțită de lucrurile ei bune. Aceste lucruri îl fac pe om asemănător cu Dumnezeu și folositor pentru ceilalți oameni. Dacă mântuirea nu se poate dovedi practic în viață, nu-i mântuire, ci doar vorbă goală. Mântuirea adevărată trebuie însoțită de lucruri mai bune decât cele care le are viața obișnuită, altfel nu-i mântuire. Iertarea păcatelor pe care o dă Domnul Isus se dovedește prin puterea pe care o aduce ea în viața omului. Cel mântuit nu poate să nu slăvească pe Dumnezeu. Noua stare în care se află îl împinge spre acest lucru. Mântuirea primită de la Domnul Isus prin credință și pocăință trebuie să fie însoțită de o viață nouă văzută de toți, altfel nu e adevărată. Cum poți avea bucuria mântuirii dacă n-ai siguranța primirii ei prin credința în Domnul Isus. Te bucur numai de ceea ce ai, nu de ceea ce nu ai sau nu ești sigur că ai. Lucrarea mântuirii nu se săvârșește fără Domnul Hristos, dar nici fără tine. Trebuie o conlucrare. El dă, iar tu primești. Mântuire nu înseamnă a face una sau alta din faptele care ni se par bune ci înseamnă primirea Domnului Isus ca stăpân al inimii noastre. O bârșie mântuirii se găsește în harul lui Dumnezeu. Ea vine din înălțim și se ridică din adâncim. Adevărata mântuire se vede în noi numai când suntem înviați din moartea păcatului și înălțați duhovnicește în locurile cerești. Cea mai puternică lovitură pe care o dă vrăjmașul adevărului și mântuirii, o dă prin oamenii care au o neprihănire a lor. Dumnezeu în bunătatea sa a înfipt securea judecății lui la rădăcina copacului vieții noastre pentru a nu ne lăsa în brațul păcatului. Împlinirea cu fapta a cuvântului lui Dumnezeu, Dă siguranța mântuirii, iar adevărata meditare este trăirea cuvântului. În coborârea Domnului Iisus este înălțarea noastră. În nomenirea Lui stă în dumnezeirea noastră. În cununa Lui de spini este cununa slavei noastre. În moartea Lui este viața noastră. Numai o inimă care caută de bună voie găsește pe Dumnezeu. El vrea o credință și o dragoste conștientă. Dumnezeu ajută numai pe omul care vrea să fie ajutat. Mântuirea noastră are la temelie îndurarea lui Dumnezeu. Mântuirea se primește prin credința în Hristos și prin ascultarea de El sub călăuzirea Duhului. Tot ce-ți poate răpi omul nu face parte din mântuire și tot ce-i mântuire... Nu-ți poate răbi omul. Cu cât suntem mai izbăviți de păcat, cu atât semănăm mai mult cu Domnul Iisus. Numai aripile credinței te pot ridica pe înălțimea mântuirii. Hristos în noi, iată toată taina mântuirii și desăvârșirii noastre. Fără cruce, nu se poate face niciun pas pe calea mântuirii. Numai Duhul adevărului este firul de mătase cu care se poate lucra la haina mântuirii proprii și la haina mântuirii altora. Orice lucru, cât ar fi el de bun, care ia locul lui Cristos în inimă, este periculos pentru mântuire și viață. Ca să fii liber de rău, trebuie să devii robul binelui. Ca să devii liber de păcat, trebuie să devii robul virtuții. Dovedesc că am primit harul mântuirii numai când viața mea de fiecare clipă arată pe Domnul Isus, mântuitorul. Numai adevărul mântuiește și numai cine se supune în totul adevărului lui Dumnezeu ajunge la starea de copila al lui Dumnezeu, de fiu al mântuirii. Numai întâlnirea personală cu Domnul Isus aduce mântuirea și fericirea adevărată omului după cum nimeni nu poate mânca sau dormi în locul altuia. Jertfa de ispășire adusă de Domnul Isus Hristos este inima mântuirii noastre. La mântuire se poate ajunge numai prin ceea ce a făcut Dumnezeu pentru om, adică prin har. Prima condiție pe care trebuie să o împlinești ca să scap de un rău este să recunoști că el există. Dumnezeu este mult prea bogat pentru a vinde mântuirea și omul mult prea sărac pentru a o cumpăra. Mila. Mila biruiește judecata. Iacov, capitolul 2, versetul 13. Ce bine merge omului care face milă? Psalmul 112, versetul 5. De alții, fie vă milă. Iuda, 23. Mila adevărată este numai aceea care dă, care se consumă pentru altul. Inima din inima lui Dumnezeu, aceasta inima celui care are milă și care iubește. Mila are valoare în sine însăși, chiar dacă e făcută într-un loc nepotrivit și celui care nu-i vrednic de ea. Cine are o inimă milostivă și iubitoare, are izvorul tuturor bunătăților în el chiar dacă în cele materiale este sărac. Fără milă de oameni nu poți da învățături drepte și adevărate. Fără milă nu poți ajuta pe nimeni să vină la mântuire. Oamenii nu rămân așa de pătrunși de ceea ce zicem, cât rămân de pătrunși de ceea ce suntem. Trebuie să fim întâi și apoi să vorbim. Ești milostiv numai dacă ești născut din Dumnezeul cel milostiv.